Panteism. Vom merge spre fierbintea, frenetică viață, Spre sânul ei puternic cioplit în dur bazalt, Uitat să fie visul și zborul lui înalt, Uitată plăsmuirea cu aripe de deceață. Vom coborî spre calda, impudica cibelă, Pe care flori de filde ori umed putregai Își înfrățesc de avalma cu lor trai și vom cuprinde coapsa fecundă de femelă. Smulgându-ne din cercul puterilor latente, vieții universale adânci ne vom reda, iar nervii noștri hidră cu mii de guri vorbea bea interioara-i mare de flăcări violente. Și peste tot, în trupuri, în roci fierbinți, orgie de ritmuri vii, de lavă, de freamăt infinit, cu tremurând vertebre de silex or granit, va hohoti imensă vitala histerie.